Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'alanın neymətlərin xatılıb şükür etmək lazımdır və qul unutmalı deyir ki, nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'alan neymətlərin xatılıb edersə, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan neymətlərin daha da artırar və həqiqətən də Allah subhanahu ta'alanın neyməti hər bir qulun üstündə, üzərində hədsizdir, sayısızdır, hesabsızdır və qulu nə qədər istərsə onları cəmi etsin, cəmi edə bilməz, Və Allahın bizə verdiyi açıq-aşkar neymətlərdən biri də əminəmansıq neymətidir ki, bu neymətin yəni səbəbi ilə biz e, öyrənirik, öyrəndiklərimizi öyrədə bilirik və nəticədə öyrəndiklərimizi əməl edə bilirik ki, və biz də Allahdan istəyirik ki, Allah s.h. bizə olan neymətin daha da artırsın və eyni zamanda bu mədlisin. Yəni, səbəb və evi-ev əhlini və bu cür məclislər daha səmmərəl, daha faydalı məclislərdən etsin. Və biz keçən dərslərimizdən Məlif Sələf etiqadından, hər birimiz İsmail Əl-Kermani'nin Əhl-i Sünnənin Etiqadda İcması kitabından artıq müəllifin firqələr bölməsindən danışdıq və keçən dərs biz iki firqəyə toxunduq və birinci Murciyyələr və ikinci qədəriyələr Və murciyələrin firqəsinə danışanda qeyd etdi ki, ümumiyyətlə, murciyələrin etiqadına görə hansılar ki, deyirlər ki, iman sözdür, əməlsiz. Yəni, onların etiqadına görə, əgər e, imanda əməl yoxdursa, təkcə e, dil varsa, o kifayət edir. Və bu da birbaşa olaraq əhl-i sünnənin eytiqadına zeydidir. Çünki əhl-i sünnənin eytiqadına görə iman, söz, əməl və eytiqaddır. Ancaq murciyyələrə görəsək, iman təhcə, yəni söz, yəni insan kimsə onu tələfiz elətsə, istər qəlbində sadiq deyil, sadiq deyil, istər əməli var, istər əməli yoxdur. Bunlar onlar üçün artıq kamil mömin siyahısındadırlar. Və onların imanları mələklərlə, peyğəmbərlərlə bir səviyyədədir və eyni zamanda onların iman məsələsində etdikləri e, zəlalətdən, et, eyni ilə onların etiqadından törəmiş fəsadlardan biri də odur ki, onlara görə iman yəni qalxıb düşmür və imanda istisna yoxdur. Və eyni ilə imanda e, birinin imanı yüksək, birinin aşağısı iman, belə məsələ yoxdur. Yəni, əgər kimsə e, dili ilə artıq iman gətirdisə, dili ilə dedisə, artıq onunla mələklərin, peyğəməli, yəni, əgər mələklərlə, peyğəmələrlə bir səviyyədə edilməli, ondan aşağı olan bütün insanlarda nədir? Bütün məhlukatlarda eynidir. Bu da həqiqətən də onların etiqatlarının, yəni böyük yəni, fəsadlarıdır. Və sonra da biz e, qeyd etdik, qədəriyyələr, firqəsindən danışır ki, hansı ki qədəriyyələr qeyd edirlər ki, e, məxluqun, yəni insanın özünün bacarığı var, özünün istəyi var, özünün qüdrəti var və məxluqatlar özü özlərinə xeyir və şər, eyni zamanda özlərindən bütün ziyanı, zərəri dəf edə bilirlər və hər bir şey onların öz ixtiyarındadır və eyni də onların, yəni qullar elədiyi əməlləri ibtidai olaraq özlərindən edirlər. Yəni, bu deməkdir ki, bu barədə Allah bilmirdi, Allah son löh məhvuzda heç nə yazmamış və həxə və s. Və bütün bu batın ediqatlar, eyni ilə müəllifin dediyi kimi, qov ölüm yudarə məcusi və nasraniy və onların bu cür eytiqatları biri başı olaraq məcusi və nasranilərin eytiqadıdır ki və müəllif qeyd elir ki bu da zındıqlığın əslidir. Yəni əsl zındıqlıq da məşq qədəri yəlalərdə olan bu eytiqat وبوين ان شاء الله بيز باشليروق معللفن قيديتي شي معتزله ود معللف وهم يقولون بقول القدريه ويدينون بدينهم ويكذبون بعذاب ويكذبون بعذاب القبر والشفاعه والحوض ولا يرون الصلاه خلف عهد من اهل قبل ولا الجمع الا كان على مثل رايهم وهواه وهواهم ويزعمون أن اعمال الابات ليست في لوح المحفوظ sonra müəllif üçüncü firqə qismində müətəziləri gətirir və müətəziləri də umumiyyətlə, deməli, e, Vasil ibn Ataya nisbət olunanlardır. Onlar hansı ki, Həsən əl məclisindən uzaqlaşan insanlardır. Çünki Həsən Əl-Basr, yəni məşhur, yəni tabinlərdəndir və öz e, dərslərindən birində, yəni onunla, dərsə oturanlar arasında, yəni onun elmi məclisində, yəni dərsə oturanlardan biri e, böyük günah sahibi barəsində, yəni soruşanda və e, əhlüsü ilə etiqadına görə böyük günah sahibi aydın məsələdir ki, əbədi cəhannamlik deyil, vəyni ilə də o insan da qəbr əzabında da özünün E, elə edidilər əməllərin müqabilində. Əgər salihlərdən isə cənnəti dadır, ancaq e, fasiqlərdən, asillərdən isə, yəni elədiyi əməllərin müqabilində nə görür? Qəbr azabı görür. Yəni qəbrin bir növ cəhənnəmdən bir pay açılır, bir pəncərə açılır onun üçün. Və Həsən Əlbəssi məclislərinin birində deməli həmen insan, yəni Vasil ibn Ata və digərləri, yəni o insanın iki, yəni dünyada asili edən insanın ə birbaşa küfrünə imanın ortasında qaldığını etiqad edilir. Yəni xavaricilərə görə, xavaricilərə görə böyük günah sahibi edən kim yeri haralıqdır? Cəhənnəmdir. Cəhənnəmdir. Yaxşı, mütəzilələrlən xavaricilər axirətdə böyük günah sahibinə hökm barədə ittifaq eləyib. Ki mütəzilələrdə xavaricilər kimi etiqad edirlər ki, böyük günah sahibi cəhənnəmdə nədir? Əbədi oddadır. Ancaq xavaricilərə, mühatəzilərin ixtilafları onundadır ki, xavaricilər əməli bu dünyada edən kimi irbaş hökumu verilir. Ancaq mühatəzilər deyək ki, o əməli edən kim yeri hardadır? İki mənzili arxarasında. Yəni, o, e, axirətində hökum verilsə də dünyada hökum verilmir. Və belə bir məsələdə yəni, o insanın küfür və imanın ortasında qalması deməkdir, yəni beynəl mənzilətə o deməkdir. Və həsənə elbası da bu cür insanı neynədir? Məclisdən çıxartdı, yəni Vasili bin Atanı məclisdən çıxartdı və sonradan isə ona onun yaxını Amur bin Ubeid və digərləri qoşurdular və beləliklə də, də, deməli, onlarda bu mötəzilə əqrəsi yarandı. Mötəzilə əqrəsi yarandı, hansıları ki, bu etiqatda idilər həmən toplumun yanına yığışmağa başladılar. Və onların da dini etiqatları, usulları 5 Birinci, ədalətdir. Yəni, ədalət o demək deyil, ədalət bunların etiqadında yəni, qədəri inkar eləməkdir. İkinci, tovfiddir və tovfidd demək isə Allah spontalan sifətlərini inkar eləməkdir. Hansı inkar eləməkdir və eyni ilə buna izafı olunur. Yəni, Allah İspantalan, qurana məxruq demək, bu da onların etiqadların adı. Üçüncüsü, onların usul etiqadlarına isə əl-uad vəl-uadidir. Yəni, xuludu murtekibul kebiri finnar iza lam deməli böyük günah sahibinin əbədi cəhənnəmdə olması deməkdir əgər ki tövbə etməyibsə yəni yenə fərq yoxdur isə tövbə edən yəni onların dediklərə görə tövbə etməsi belə etsə də belə böyük günah sahibi cənnətdə cəhənnəmdə əbədi qalmayacaq əhlüsünnə etiqadına görə ancaq o cəhənnəmdə onun layiq olduğu əməllərinin miqdarında müddətində o cehnnəmə düşəcək. Və onların dördüncü cü usul etiqadları isə, dəbli Əl-mənzəliyyə beynəl-mənzilətin məna-hu indəhum, ənnə men ertəqa kebīdan yəxrucü minəl-iymən və la yədxu nə deməydi onların usulunda? Yəni bir insan, bir insan bir böyük günah edən kimi o imandan çıxır ancaq küfrən hesab Düşmür. Yəni bu dünyada əgər ki tövbə etməyibsə, anca axirətdə nədir? Əbədi, yəni cəhənnəmdir. Və axırınsı isə beş, beş ə, usul etdirilən beşinci isə əl əmru bil-məruf və nəyhi anil-münkar. Ona nə cəvaz "Cəvazul xurucu alal əyyiməti biqital idə cahr". Əmr bil-məruf və nəyhi anil da onlarda o demək ki, yəni ağsı olan əmrlərə qarşı qılıncla çıxmaq, yəni, onlara qarşı nəmək xuruzcuma. Yəni bir növ xavazların bir e, etiqadı kimi. Və e, sonra isə müəllif deməli onların, yəni etiqadından bir neçəsindən danışıb və buyurur ki, deməli, mutəzilələr kimlərdir? Mutəzilələr bir növ qədəri yeyələrin dedikləri kimi deyirlər. Yəni qədərdə, qədəri ilə hansı e, etiqaddadılarsa, qədər barəsində mutəzilələr də onlardan geri qalmırlar. Eyni ilə onların daşıdığı ədini, yəni etiqadı daşıyırlar. Və eyni ilə də əlavə olaraq bunlar, deməli, əz-qəbir əzabını inkar edirlər, yəni qəbirdə əzab veriləcək inkar edirlər. Sonra bunlar şəfaəti yəni qiyamət günü Peyğambərsənin şəfayətini və digər izin veriləcək e, kəslərin şəfaətini inkar edirlər. Və eyni ilə də qiyamət günü Peyğambərsənin hovuzunun olmasını inkar edirlər. Eyni ilə də özlərinin etiqadında olmayan bir şəxsin arxasında, E, yəni qiblə əhəllindən söhbət gedir, yəni, öz ehtiqatında olmayan müsəlmanların arxasında namaz qılmırlar, cümədə qılmırlar və e, hansı e, cüməni kimin arxasında qılacaqlarsa həmən qılınacaq insan, yəni həmən meslin imamı hökmən olmalıdır, bunların ehtiqatında olmalıdır, əks aldı, onlar onun arxasında namaz görmürlər Və eyni ilə də onlar ehtiqat edirlər ki, yəni elədən daha şərindən, bir, daha pis e, xəbis ehtiqatları var ki, onlar iddia edirlər ki, e, qulların əməkləri löf məhfuzda yoxdur. Löf məhfuzda yoxdur. Yəni, olmamaq nə deməkdir? Olmaq o deməkdir ki, yəni e, qısaca olaraq qədəriyələrin ehtiqatı edir. Sanki insan öz elədiyi əməli iqtidai olaraq edir. Yəni, onun o əməli e, Allah subhantala bilmirdi, Allahusmada xəlik eləməmişdir və Allahusmada löv məhvuzları yazmamışdır. Bu da həqiqdən də e, küfrün ən şiddətli e, deyə, formasına para çıxarır. Yəni, bir növ, e, xaliq öz məhlukunu xəlik edir, Xaliq xəlik etməyə insanı xəlik etməyə qadirdir, ancaq onun feyli xəlik etməyə nə deyil? Qadir deyil. Və bu da Şeyx Mütəyyəmə rəhmətlə dediği kimi, yəni el-aqlu s-sahih la yu'aridu an-naqlu s-sahih. Yəni sağlam ağıl, sağlam dəlil, sağlam məvul səhi dəlilə ziddiyyət tövlətmir. Ancaq onların bu dedikləri birbaşa fikir verirsən ki, onların ağlında nəyi göstərir? Ziddiyyəti göstərir. Yəni nə tər ola bilər ki, bir xaliq bir məxluqu xərq edir, ancaq o nəyə qayıdacağını bəxir bilmir. Yəni, sanki insan əgər özü e, məxluqdan xəbərsiz, yəni özü-öz feylin edirsə, bir növ onlar haradasa e, məxluqun özünə də nəyinsə qadir olduğunu iddia edirlər. Yəni, əgər Allah subhantı Allah həmən xəlq etdiyi məxluqun fiilini xəlq etməyibsə, nə edəcəyindən xəbər yoxsa və məxluq özü öz fiilini ibtidaydan edirsə, yəni xalqdən xəbəs edirsə, bir növ onların etiqadına görə məxluq özü nəyə qadirdir? Nəsə qudurətlə malikdir? Yəni, nəyə isə qadirdir? Bax, bu da həqiqtən də, yəni müəllifin dediyi kimi, eyni ilə dəh, yani qədəriyələrin etikadlardır və daha da şiddətli formasıdır. Və sonra i başqa bir qədəriyədən danışır və buyurur ki, vəl-bəqriyyə, və hüm qədəriyyə, və hüm əshəbul hibbəti vəl-qəyirət və dənik eləzînə mən əkhədə həbbətən əvqəyirətən əv dənikan haraman və həvə kəfirun və qəvlim yudahi qəvlim həvaric və müəlif de burada buyurur ki, Deməli, növbəti firqə Bəqriyyə firqəsidir. Onlar da, deməli, Bəqr ibn Oxtı Abdurrah Abdülvahid ibn Zeydə nisbət olunandır. Nisbət olunan şəxsdir. Hansı ki, onlar iddia edirlər ki, insan-insan cəsəddən ibarət olmayan yəni bir ruhtur. وأن الله لا يرى يوم القيامه في سوره يخلقها وانه يتكلم عباده منها وان الاطفال والبهائم لا يحسنون بالالم لا يحسون بالعلم وهذا الكلام yani e, yani biri budur ki birinci yaraun an al insan birinci insan cessədsiz yani bir ruhdur ikinci E, Fisurətin yaxılıqa Deməli, e, Allah yəni Qiyamət günü e, Onları, yəni heç məxluq Onları, onlar məxluğu görməyəcəklər Və eyni zamanda Eyni zamanda e, Allah Qiyamət günü ə qiyamət günü qiyamət qiyamət günü. Yəni e, onların xalq olunduğu formada onlara görsənəcək və həmin formadan da Allah u onları danışdıracaq. Vəyni ilə onların etiqadlarına bir odur ki, uşaqlar və yaxud da ki heyvanlar ağrı hiss eləmirlər. Yəni bədəllərdə baş verən ağrını hiss eləmirlər və bunların bu etiqadları da bizim müəllif qeyd etdiyi kimi e, gedir ki, Deməli, bunların bu etiqadları, yəni, e, zaruri aqıl tərəfdən dərk olunmuş bir ziddiyatdır. Yəni, e, istər uşağın, istər heyvanı, istər digər canlının ağırını hiss eləməsi bu normal aqılın qəbul edəcəyi bir lazımdır. Yəni, lüzumdur hansı ki, onlar onun əksinə yəni, etiqad edirlər. Və, və müəllif onları qadlandırıb, əssab-ül-hibbəti vəl-qeyrət. Yəni qirat və həbbə, yəni balaca buğda dənəcikləri və qirat sahibləri. Yəni mənası budur ki, yəni onlar deyidillər ki, onların etiqadları odur ki, yəni kim xırda bir şey, haram şeyi oğuruyarsa, artıq o nə sayılır? Kafir sayılır. Yəni bir başı olaraq etiqadları Xavaricilərin fiqəsinə nədir? Tamamilə uyğundur. Yəni bir əməl etməklə insana bir başa kafir hökm vermək Əhlüs sünnəyə görə kimin e, hansı firqənin e, sifətlərindəndir? Havarizlərin sifətlərindəndir. Çünki əgər e, biz zənn etsək ki, e, bir insan bir feili edən kimi dərhal onunla edən kimi e, artıq o kafirə dönür və ancaq həmin feilin haram olub olmasını biz bilmirik. O bilir yoxsa bilmir. Yəni əgər insan e, bir asil edirsə, bir günah edirsə, hökmən Onun haram olması barədə o nə lazımdır? Bəyan hüccət lazımdır. Ancaq əks halda ola bilər ki, məsəl üçün e, çox İslam, yəni dövlətlər var ki, yəni elmin az yayıldığı bir yerdə, yəni elm olmayan bir yerdə, amma misalmandılar. Və görürsən ki, haramların çoxu nə edirlər? Edirlər. Xüsusən də əgər götürsək, e, idman növləri üzrə qumar məsələlərində. Çünki artıq məsəl üçün, e, bugün çox qardaşlara desən ki, tutam ki, e, futbolda zatda e, yazı yazırlar. Topaz, nəsə yazırlar hesabları zatları. Yəni, çox qardaşa bilmiyə ki, o haramdır. Yəni, əgər hansısa bir qardaş onunla pul qızat qazanırsa və ona birdən desən ki, bu haramdır, kimsə deyir haramdır, bu nəyə haramdır ki? Ancaq niyə görədir? Yəni onu birbaşa küfrdə ittiham etməyə, o inkar eləmir. O sadəcə, yəni Quran və sünnədə varmır ki, futbolda hesab vermək haramdı. Yoxdur. Quran sünnədə nə var? Qumar haramdı. Və onun o qumar olmaq baxımından onu ona başa salmaq lazım ki, yəni qumar nə etməkdir? Qumar o deməkdir ki, insan bir şeyə irqibəl eləyir, yəni bir şeyə başlayır və bilmir orada udacaq yoxsa uzacaq. Və idman növlərindən də qumara daxil ola odur. Yəni 5 manat, 10 manat verir. Əməli edir və onun nəticəsində iki şey gözdür. Ya ucacaq, ya ucacaq. Ancaq bunun ticarətdən fərqlərdir. Ticarətdən fərq odur ki, insan ticarət eləyir. Bütün yol xərcini, məsrəfin zadını çəkir. Xeyr dəyərinin qoyursa, bir-iki bu adam ticarət eləyir. Və bunun nisbətdə 5-10-12 faiz xeyri var. Ancaq qumarda nədir? Qumarda, məsəl üçün hesab yazır, götür həmən futbol şeyinin özünü. Hesabı yazır, 1-3-1-2-1-4 O da bilici birdən olmuyə bilər. Çünki heç bir oyunu bilmir, nəticəsini izə olacaq. Aydındır? Və nəticədə isə onun dedikləri üstə gəlsə bu məbləğ odur və onun dedikləri üstə gəlməzsə məbləğ nəyidir? Əlindən yox. Bax, kumar da elə budur. Yəni hər hansı bir məsəl, məsələn yeri gəldə deyirlər ki, məsələn şaşqi haram deyil axı. Bəli, bizə bil haram deyil. Damlı haram deyil, falan şey də haram deyil. Amma onlar hamısı kumar məqsədinə oynanırsa nədir? Haramdır. Futbolun özü, başqa hər bir idman dövünün özü. Yəni orada nə qumar məqsədi varsa, yəni məqsədimiz nə idi bunu deməkdir? Yəni bir insanın bir haramı edirsə və onun haram olmağından xəbəri yoxdur, onu küfürdə iddiam eləmək olmaq demək olmaz ki, halal görür deyə. Aydındır. Ancaq, e, çünki əhlüsün etiqadına görə, əgər bir insan böyük günahları edirsə, yəni şirk, küfür etməsə, yəni bütün böyük günahları edirsə və onu halal görmür, haramlığını etiqad edib edirsə, o insan cəhənnəmli idi yoxsa cənnətli idi? Demirik o insan cənnətli və cənnəm. Nə deyirik? O insan əməlin müqabilində Allah subhantala cəhənnəmə onu layiq edə bilər. Nəyin müqabilində? Əməlin, ancaq o əmən əməlin cəhənnəmdə, yəni yanıb qutarandan sonra onda olan tovfid qismində o, o miqdarda nə indir o insan? Cənnətə daxil olur. Və onda olan həmən o tovfid hissəsi onun elədiyi günahların müqabilində onu əbədi otda saxlamır. Yəni, müəqqəti otda saxlayır və inil də əhlüsünlə yetiqat etmir, köyü 100% oda girəcək. Əhlüsün nədir? O, təhtə məşiyyət elə. O, Allah Ələdiyyənin istəyi altındadır. Ən yəni, əhlüsün etiqadı budur ki, böyük günah sahibi tövbə etməyib ölərsə, qiyamət günü Allahın istəyi altındadır. İstərsə o da salacaq, istərsə nə olacaq? Cənnətə cənnətə salır. Bağışlayacaq, əf eləyəcək, cənnətə daxil Və sonra müəllif ona görə axırda deyir ki, bunların bu dedikləri birbaşa olar xavaricilərin, yəni etiqadlarıdır. Yəni heç bir fərq yoxdur. Sonra isə müəllif qeyd edirik. Çünki biz dəfələrlə firqələrdən danışan da qeyd edirik ki, ümumiyyətlə, İslam tarixin ən birinci xan firqə hansıdır? Xavar, ikinci <gülüyor> Düz, e, rafizilik. Rafizilik əslində çıxıb e, xavarizlərdən, e, qədəri ilərdən sonra. E, amma ilkin şəli çıxıb şeyin vaxtında, sahabələrin vaxtında artıq. Amma çünki bugünkü günümüzdə demək olar ki, şişə qalıb-qalmayıb. Demə nə şey qalmıyor. Bugünkü günümüzdə hansı indi inşallah yəqin ki vaxt çatdıracaq o barədə danışmağa. Yəni əsas fikrim nə idi bu, bu, bu, bu məsələdən qeyd etmək ki, yəni ilgin çıxan firqələr, xavarizlər, qədəriyyələr, şiyələr və sonradan İslam aləmində olan bütün firqələr ən çoxu, bax, bu yəni, çoxu bu üç firqədən tövənlənir. Yəni onların usul etiqadlarının çoxu bu üç firqələrin arasında birlə. Ona görə baxırıq, Mu'təzili əqidədə nədir? qədərdir. Cəhmiyyə də əqidədə nədir? Qədərdir. Yəni onlar sanki usul etiqadları birdi, ancaq müəyyən bir məsələdə, məsələn, Tom ki, Muatazilərdən Vasili bin Ata, Həsənə Əbbasın məclisində həmən beynel mənziliyyət məsələsinə görə ayrıldı. Eynisə Muatazil onu görəcəyə saldı ki, o eticəl elədi. Yəni Həsən Əbbasın məclisindən üz döndərdi. Necə ki, inşallah Zeydiylərdən danışanda görəcəyiz onu. Həsən Əbbasın məclisindən üz döndə ehticəl o deməyidir. Və onlar onlara da qoşulanlar mültəzədi adlandırdılar. Aydındır? Və rəfsan adlanma adlanması var. Cəhmiyələr Cəhm ibn Saffanın bir məsələdə Qurana məxluq deməy məsələsində ona qoşulanlar bir ailə vəylə vəsaitə. Ancaq onların kök ehtibarı hamısında xvarizili də var və onların qədəri elə var. Ancaq baxın görün bu müasir günümüzdə baxırıq görürük ki, biri deyir ixvandır, biridir təkfirçidir, biri deyir məsəl üçün, Falan şey belə görür, falan şey belə görür. Yəni, biz hər bir məsələdə çalışmalıyıq ki, əhlü sünnənin qoyduğu çərçivədən qıraçınmıyıq. Əgər bugün bir qardaş eytiqatla hər bir şeyin əhlü sünnədirsə, ey, asın, eytiqatla nəcə əhlü sünnədir. Ancaq o insan sadəcə namazın tərki, yəni telefonları belə eləməzsə, daha yaxşı olar. İmkan varsa telefonları qoyanda səsini alın ki, şey qarışmasın. Deməli, e, baxın, e, həmən insanlar, əgər etiqadla mənhəcən əhlüsünləyik və sadəcə bir məslədə, yəni namazın səhlənkarların tərkib barəsində onlar kafir deyə üstünləyiblərsə, o çərçivədən qırağa çıxmaq lazım deyil. Çünki əks tərəf, əgər kimlər ki görmürlərsə, onlar da çıxmalı deyirlər. Çünki bugünkü gündə salam verməmək, üz döndərməmək, dörd məsələ hamısı bir-birinə zidd fikirlər idi. Hansı bir-birinə üz döndərirdi? İmaməhmed Şafidən dərs alıb İmam Şəfi müallifdə bir-birinə hansı bir-birinə üz döndərib onların. Eynidə İmam Buxari bu məsələdə gəllər. Yəni biz bu gün, yəni, o məsələlərdə əhlüsünnə qoyduğu çərçivədən qıra çıxdığımıza görə bir onlar bizə artıq düşmən, biz onlara düşmənik. Bax niyə görə Ulan kəs namazı qılmayan kafir görür. Və onlar onları yox, ulan görmürlər, bunlar da murci elədir. bu böhdandı. Kimsə gər namazın qılmayanı, səhləncan tərk edəni kafir görürsə, əhlüsünlə belə rəyi var yoxsa yoxdur? Var. Ər kimlərsini görmürsə, əhlüsünlə rəyi var yoxsa yoxdur? Və əhlüsünlədən kimsə, iki rəyi olanlar, ikisində dəlillərə olanlar, bir-birərinə murci, xavaric deyə bilər, demə bilər, qoyon da o qardaşa Çünki əgər biz kiminsə, hansısa bir əhlüsünlədən olan birləyə görə bir-birimizə ehtiyam edirik, sən xavar isən, sən murcəsən, qıradakılar nə lazımdır? Həmən o şey lazımdır. Qıradakılar lazımdır ki, orada şiələr, rafizlər yaxsın ki, əhlüsünlə sələflər bir-birilərin qırırlar. Niyə qırırlar? Biri deyil, kafirdir, biri kafirdir. Və bundan daha iş iddəlisi Bundan daha iş iddəlisi odur ki, artıq biz bir-birimizə rəd qayıtanımaqdan ötürü biz nəyini edik Həmən məsələlərin incəliyinə gelib disk bıraxırıq, o diskdə avam adamı oxayın, deyək ki, namaz qılmasan da, olar, nə problemi var ki orada? Problemdir, problem deyil, problemdir. Axı o sənin qardaşın o cür dəyərinə gedmidir, əks tərəf nə inir? Əks tərəfdə öz tərəfdərlərini möhkəmləndirməyə döyü təkvizçilərin yanına gedirlər. Çünki onlarla təkvinçlər o məsələdə ittifaq edəcəklər ki, ağ nəticə odur ki, şafir görsünlər deyə. Nəticədə nə yaranır? Elm tələbələri qalı bir qravda, iki dənə cahil toplum bir-birinə neynir, rəddlərnə arada da eləbə ki, e, yuxarıdan qılınc dağbaşı gedir, aşağıdakılar da sakit oturub. səbəb budur deməkdir. Axırı bunu aparıb çıxarır. Ancaq hər bir məsələdə baxın görün, bir qardaş 4 dənə sual soruşur, yəni, bir sual soruşur, 4 dənə və hamısı dəgər olan dəli ündənən cavab verirsə və o cavab verən də bilir ki, kimsə bunun əksinə cavab verib. Düşmənçili var da, yoxsa yoxdur. Yoxdur. Sərəfin etiqadı bu, oğlum. Yəni bu gün sən təzəvülə bir dənə məsələni 4 dənə 5 alimə müraciət elisənsə və hərəsə öz dəyərlərinə əsaslandırıb onu gətirirlərsə və sən baxırsan ki, hə münasib uyğun dəyərlər hansıdsa onu götürürsən, bu sənə səbəb eləmir ki, sən hansı alimi qorxaqlıqda, ikiyüzlükdə, yaltalıqda ittiham edəyəsən. Düzü-düzlü Və bugün əgər bir həlüsünlə, bir sələf topuq-topuqa çinçinə deyənən qardaşın bugün tüşdü oraya, o götürdü oraya. Yəni, ona münasib o gəlir. Yəni, o, bu cahilləri üzr gətirə bilmir. Yəni, cahilləri görür kə, bunlar hamıza hüccət satır, bunlar qəlbəndə iman yoxdur, olsaydı qıllarla neyin yerdilər, deyir. Bu qardaş bunu deyir. Və onun əsasında bu, əgər ona kafir kimi görürsə, ona o çərçivədən qırağa çıxmaq lazım deyil. Yəni hər iki tərəf Allahdan qorxmalıdır. Allahdan nə qorxu o? Deməytdi ki, çərçivə sələfin qoyduğu çərçivədən qırağa çıxmalı deyil. Çünki əks halda biz əhlüsünnənin icma olunmuş, yəni əhlüsünnənin usul və etiqadlarından qırağa çıxacağıq. O da nədir? İman söz, əməl və etiqaddır. Qutardı getdi. Və hər iki tərəf bir-birinin e daha aşağı eləməkdən irobisindən daha üstün olmaq baxımından başdır ara nəyinəməyə qızışma axdiris sərəflərin kitablarından ha, belə bir rəyi var. İmanda belə də olar, belə də o falan, şola falan belədir. Sabası baxdır hə doğudan o kitab olur. Baxın mən də başqa şey axtarım. Gedir baxır, nə olsun məhsullərdən belə deyən olub mən də bunu deyirəm. Nəcə nə olur? Nəcə heç nə. Sən vaxtın ömrün nəyə gedir? Həmin adamı rəd qaytarmağa. Onun vaxtı nəyə gedir? Sənə rəd qaytarmağa. Və nəhcədə hər iki tərəf camatın eynir, söhbət cahillərdən gedir, həmən o cahillərdən camatın eynir, bölür. Sən nəyi görürsən, görürsən görmürsən, yox mən belə görmürəm, yox mən boyun görürəm, A, sən o görməyi kim verir, Bak, kim ixtiyyar verir? Yəni sən sərbəst bir halda, əgər ürəyə o dəlil yatırsa, alma o nəhdini. Sən onun qalbasasını alma, səskəsini alma, ətin alma, toyğun alma. Ancaq sən kiməsə təbliğ aparırsansa, o artıq şəriyyətə görə sənə qadağın. Çünki sən onun əhli deyilsən. Bugün məsəl üçün kimsə durur deyir ki, A, Kokkola yahudilərin şirkətidir, biz razıyıq. Lap yahudilərin şirkətidir. A, bəs ondan gələn gəlir, məsəl üçün fələsinin əksinə çox, biz razıyıq. A, gəlin içmiyək, eləmiyək, o hə, zəsənlik deyil. Çünki onun ictisaliyyəti səndədir. Sən ailə başı kimi bəli, evvə yahudi istehsalı alma, istər kök, istər maşın, istər köynək, yəni təkcə onlardan yox, Bugün gün çox dövlətlər, kafir dövlətlər, müsəlman dövlətləri. Gələsən ümidə ki, kafirlərin istehsalını almayasən. Yəni əyindəki dükanə getdin qələmdən tutmuş, ayağında geyim çıxınaqə qədər hamısının bax hansı müsəlman dövləti izadı edir və üstəlik o müsəlman dövlətinin həmən gəlir, harac sərf olunur. Bəlkə gedir hansı kralın cimlə zinayə ilə sərf eləyir. Onda da almalı deysən, çünki sən artıq munkarda yardım etmiş olsan. Bu hansı əqidədir? Yəni, özün-özü o dolaşıqa labirintə salsan, sonra da çıxa bilmirsən. Hay, kömək axtarsan, ip uzadır, ondan da uzatmaq istəmişsən. Səbəb nədir? Səbəb o ki, bəli, bugün artıq hərə öz boyuna düşən məhsuliyyətdən qıraq hərəkət edir. Yəni bugün o məsələləri araşdırmaq, insanları o cür bölmək, sən ondansan, sən bundansan, o sənlik məniyik deyil. Bu biz bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi, bir müsəlman kimi borcumuz nədir? Cahilləri dəvət etmək. Və nə qədər biz o cahilləri tək bir-birimizin ətini yeyəcəyisə, bir-birimizə hüccət rədd qaytaracaq, biri gedib Türkiyədən dəli gətirir, biri gedir ordan gətir, -bir gətirir, burdan dəli gətirir. Nəticədə qardaşlar nə olur? Bir-birinə sıyığı, soyulsun qulu. Fılan yerdə namaz qılmıram, bizimkiler oraya getmir. Kimdir bizimkilər? E, namaz qılmıram, kafir görəndən. Yo, mən oraya getməyə görəyəm, bizimkiler oraya getməyə görəyəm, biz görmürük. Oradakilər oraya edədir, buradakilər buraya. harda var bu dəlil, harda var bu təfriqə? Yəni bütün bunlar hamısı cəhalətdir və birbaşı olaraq, birbaşı olaraq İslamın, sələfin dəvətinin əksinə çıxan masonlar kimlər, kimlər, hamısının istədiyi nədir? Budur. Çünki bu günkü gündə istər Avropada, istər Şərqdə, istər Qərbdə gedilən dəvət insanların qəbul etdiyi İslam hansı İslamdır? Sələfün qəbul etdiyi İslamdır. Və bu gün nə Qərbə, nə Şərqə, nə ora, nə yuxarı, aşağı heç kimə Sələfün dəvəti e, onlara yaramır. Sərf et, onlara sərf etmir Sələfün dəvəti. Və onun qarşısında qalmaqda öldüyə yeganə yol nədir? Ancaq Sələfün öz içindən şübhələr atmaq, bu cür məsələlər gətirmək ki, bölünsünlər, başlar bir-birinə qarşısın. Qoy o yandan Nasranlıq yatsın, o yanda Yeqova şagirdləri dəvət eləsin, bu yanda Krişnanlər dəvət eləsin, bu yanda Nasranlıq bu yanda filan gəsin, şagir, bir yandan məsihlər, bir yandan kimlər, kimlər, tək sələflər artmasın. Çünki hamı bilir ki, əhli sünnədən başqa digər yolların axırı nədir? Hədəfsizdir. Bütün yollar hədəfsizdir, məntiqsizdir. Əgər bu biz türklərin dəvətin görsək ki, namaz qılırıq, baş bağlamasandı olar, toylara ged, musiqi halal, heç nə problem yoxdur, qızlar asılı qiyinə bilər, saqqal buqdan danışmaq, heç olan qoyraq qırağa. Yəni, onunsa da onlarda ı, saxlamaq bir dəhtdir. Saxlamaq onlarda üçünlər. Yəni, qalan haramlar, açıq-açıq haramlardan geyirik ki, namaz qılır, sənə topuq-topuq, yəni bütün haramlar da onda var. Yəni, o dəvətdən, o dəvətdən gələcəkdə kimsə onların müsbət təhsiləri bilə bilməz, eləyə bilməz. Çünki o görəcək ki, nətər oxuyram Quranda yazıb ki, şeytanın səssisi alladır. Bu, bu nəhansı dindir? Yəni, onlar hansısa ki, rahat-rahat dəv Bəli, kimlərəs o dəvət sərfil, amma bugün Əhli Sünnənin dəvəti şərq üçündə, qərb üçündə ən təhlükəli dəvətlər salı. Niyə görə? Çünki Əhli Sünnənin dəvəti ki, hədəfi var, sonu var, sonluğu var, amma digər, yəni dəvətlərdə olmağına görə və bunun sadəcə hər bir ürəyi dəvətə yanan, dəvəti fikirləşən, Və dəbəti Peyğamber son mənhəcinin üzərində aparan şəxslər oturub fikirləşməlidir ki, etdiyimiz bu təfrikəsiliyi düzdür, düz deyil, xatadır, yoxsa səhvdir, sünnəyə uyğun, yoxsa sünnəyə uyğun deyil. Və belə bir haldan sonra biz bilə bilərik ki, biz biləcəyik ki, dərk eləcəyik ki, həmən bizim o namazın, o tərkibarəsən və digər o cür məsələlərdə hansı məsələdən çıxış etməliyik? Hansı qədər deməli hansı qədər? Çısmalıyıq. Çünki bugün e, çox məsələlər var ki, fikri məsələlər var ki, yəni o barədə ixtilaflar var. Yəni belə götürəcək, ümumiyyətlə fikrdə 5-6 məsələ var ki, orada ittifak var. Yəni qalan məsələdə hamısında ixtilaf var. Ən aşağısı 3-4 dənə rəy var, ən aşağısı. Yəni ona görə mübahisə eləyən var. Kimsə deyən varmı ki, niyə görə sən dəstamazını bir dəfə almadın, niyə görə əlvi belə qoymadın, belə? niyə görə səcdəyə belə getdin, belə getdin, niyə görə barmağı belə tərbəddin, belə tərbədmədin? O da ixtilafladım, amma e, həddimizi aşmağımız və öz boyumuza düşən vəzifədən qıraq hərəkət eləməyimiz artıq təfriqəyə, fitnəyə aparıb çıxarır ki, və e, biz bunu dərk eləyəndə artıq həmən neyməti, əminəmansılıq reymətini əlimizdən itilmiş olacaq. Ona görə nə qədər giz deyil, hər tərəf, hər iki tərəf ayrılsın ki, bugünkü bu tartışmalar, çəkişmələr bizim yeganə hədəfimizə, dəvətimizə nə gətirir? Ziddiyyət gətirir və dərk eləməliyik. Və sonra müəllif sonra müəllif cəhmiyyələr filqəsindən danışır və buyuruyor ki, Əl-cəhmiyyə ədəvullah və huməl-lədini ənəl-Quran Və anəlla əzə vəcəllaytə ləm yəkkəlm musa və anəlla ləyisə bəmutəkkəlim və lə yətkəlləm və lə yəntiq və lə yura və lə yə'raf lillahi məkan və ləyisə lillahi arş və lə kürsi və kəlamun kətin əkrəhə hikayətuhu və hum kəffar zanatəka ə'dəlləllahi haqqında bu cür sözləri deyir və Cəhmilərində qeyd etdiyimiz kimi və onlar Cəhmibin Safvanın davamçılarıdır. Hansılar ki onlar deməli Tirmizdə yəni İmam Müslimin, İmam Tirmizinin rəhməhullərin yəni məkanında onlar peydə olub Və onu isə qətlə yetirirsə, ə, Səlləm ibn Əhvazdır əlməzin onu qətlə yetirib, yəni, bən umeyyələrdən olan Məlikin şaxlığı, yəni sultanlığı dövründə artıq onu qətlə yetirib və eyni ilə də onlar möhtəzilərə də uyğunlaşıblar, möhtəzilərə bir nisə ilə edir, müvafiq olublar. Yansıq, Qurana məxluq demək, Allah subadan ad və sifətlər inkar eləmək və eyni ilə də bir çox yəni, batıl ehtiqatlar da, eyni ilə də onlar qədəriyyələrlə də e, ittifak, bir, əqdədə, yəni, bir neçə əqdədədə ittifakdırlar və eyni zaman onlar cibiriyələrə də müvafiqdırlar və onlar ehtiqat deyirlər ki, inəlinsən məcbur fi əfəli və la lə qudratə lehu və ki, insan məcburdur ya öz feillərində məcburdur onun heç bir qüdrəti yoxdur iradəsi yoxdur eyni onlar bu qeyd edirlər ki cənnət və cəhənnəm onlar fani dilər eyni də onlar etiqad edirlər ki iman Allahı tanımaqdır Və iman qalxmır və düşmür və bir çox yəni, batılı etiqadlar var ki, onların etiqad elədikləri batılı etiqadlar çoxdur. Ancaq müəllifin qeyd elədiklərindən isə biz qeyd edək ki, deməli, onlar etiqad elək ki, Quran məxluqdur. Allah s.ə. Da Musanı danışdırmayıb, Allah s.ə. danışan deyil, nitk edən deyil, Allah s.ə. görünməyəcək. Və eyni zamanda Allah s.ə. məkanı bilinmir, Allah s.ə. ərşi yoxdur, kürsü yoxdur və sonra müəllif deyir ki, bundan daha çox yəni batil xəbiz rəyləri var ki, deyir, mən iqrah edirəm ki, onları yəni, tələfiz edim. Yəni, bu, gətirdiyi daha daha yəni, şiddətli şeylər var ki, müəllif deyil ki, mən yəni, onu iqrah eləm. Yəni, e, beləcə, yanaq gərək məcburiyyət qarşında o sözləri deyəsən ki, müəllif qeyd elə ki, onlar kafirlərdir və zındıqlardır və onlar Allahın düşmənləri düşmənləridir onlardan qorunun. Yəni, bugün kimlərsə o ehtiqatları daşıyırsa, müəllifin deyil dediği kimi, onlar kafirlərdir, zındıqlardır, Allahın düşmənləridir və onlardan qorunun. Və sonra müəllif vaqifilərdən danışıb vurur ki, və hum ellədin yezmun enna inəl Qur'an ənə ana naqul inəl Qur'an kəlamullah və la naqulu ghayra mahlukun və hum şerrü asnaf və xabətha. Sonra müəllif deməli vaqifilərdən yəni, Biz bir neçə dərs əvvəlcə, yəni, bu arada toxunmuşdu ki, yəni vaqifilər kimi vaqifilər onlardır ki, onlar deyirlər ki, biz deyirik ki, belə deyirlər, Biz deyirik ki, Qur'an Allahın kəlamıdır və süst ən yəni, vacfelilər. Vaqifelər də ona görə adlanır. Yəni vaqf dayanırlar. Və demir ki, Quran məxluq deyil. Belə deyilir. Demir ki, Quran məxluq deyil. Və müəllif qeyd edir ki, "Vhum şerrul asnaf və xəbəth". onlar ən şər və ən xəbiz siniflərdən. Niyə görə? Çünki demək ki, Quran Allahın kəlamıdır və deməmək ki, Quran məxluq deyil, o eyni ilə də Quranın məxluq olduğunu etiqad eləməyidir. Yəni, bir var ki, e, sən düşməni vaçıqa şərtaniysan və bilirsən ki, bu insan cəhəmiyyələrin əqədəsindədir. Yəni, Quranın məxluq olduğunu etiqad edir. Və bir də var, deyir ki, Quran Allahın kəlamıdır və demirəm ki, Quran məxluq deyil. Deməli, deməmək, nə deməkdir? Əslən, etiqad edir ki, Quran nədir? Məxluqdir. Və bunlar deyir, vaqf eləyənlərdir, Deyəni, deyən anlardır, bu barədə deyənlərdir və məlif qeyd edir ki, onlar daha da şərh, Daha da şər, yəni siniflərdir. Yəni, burdan belə bir qayda çıxır ki, yəni əhəl-ü sünnə, əhəl sünnə, yəni hansı bir məsələni ispat edirsə, onun əksini eləməlidir, nəf eləməlidir. Məsələn, biz deyirik ki, baxın, kəlimə-i şəhədə ki, Lə iləhə illallah. Birincə inkarik, ilə iləhə. Əgər, kəlmə işadəti, yəni, lə ilah kəlməsinin ikinci qismini gətirməsək, lap gündə milyon dəfə lə ilah desək, salir-salmir. Salmir. Əslində, hətta küfrə də düşür. Çünki sən mütləqən olaraq nəyi deyə edirsən? İlahları. Mütləqən. Eyni də də, onların içində haqq ilah olan Allah spontanla inkar edirsən. Ancaq əhlüsün nə deyirsə, həmən inkardan sonra nə gəlir? İspat. O da illallah. Yəni, Allahdan başqa bütün ilahların puç, fani, məxluq, heç nəyə qaydır olmayan, aciz bir şey olduqlarını neynisən, ispat eləyisən. Ona görə Allah sonunda Quran kəmdə buyurdu ki, وَمَنْ يَقْبِرِتْ تَغُوِدِ وَيُمْ مِنْ بِلَّ Deyir kim tağuda küfr edib iman gətirərsən. Yəni, əgər kimsə tağuda küfr edib iman gətirirsən, imanı səhidi, səhidi, səhidi. Yəni, ilk öncə nə lazımdır? İnkar. Yəni, Allahdan başqa digər olan tağutlar, məbudlar, ilahlar nə olmalıdır? İnkar olmalıdır. Yəni, bir vakit sən girirsən Kəbəyə və orada 360 dən büt var. Və baxırsan bütlərə, deyirsən ki Lə iləhə illallah. Və otursan bütlərə ibadət eləyirsən. O sənin e, lə iləlavın sadiqliyini göstərir, göstəmir, göstəmir. Çünki ilk öncə sən neyin əməlisən? Bütün bütlərdən yüzdə öndərməlisən. Bütün bütlərə küfr etməlisən, bütün tağıda küfr etməlisən və sonra sənin qəlbində heç kəsə, heç bir bütə, heç bir məbuda, bir zərrə qədər bir şey qalmadığı halda, yəni sanki sən bütün qəlbində olan, bütün küfrü, tağıqtu, şiriki, nifaqı, yəni bütün ilahların payını oradan silirsən, yəni həmən təmiz qəlbi və yaxud da təmiz ağ bir səhvədə Lə ilə helala kəlməsini yazsan Yəni sənin qəlbin Sənin ruhun, canın, bütün ibadətin Başda nəyə Ölümün, dirimin kimə məxsusluğu Allah s.a.v və, və belə bir halda sənin lə ilə helala kəlməsi nə olur Həqiqətə çönür Ancaq o insan ki Lə ilə helal deyir Gündə milyon dəfə deyir Gedir pillərə qurban kəsir Gedir, Allaha şərik qoşur, gedir, ölülərdən istəyir, ağacılardan istəyir, qayalardan istəyir, nə bilim, nə qədər zəncillər var, pillər, nələr var hamısından istəyir. O insan milyon dəfə də elə elələ desə, mömin salih salmır, nəyə kimi, müsəlman salmır, o şiadələ mömin də salinsin aydındır və belə bir halda e, belə bir halda bax ona görə müəllif qeyd edir ki, vaqfiyələrin firqəsi daha şiddətlidir. Çünki onlar onlar e, deməməkləri, yəni deməyi ki, Quran Allahın kəlamıdır və demirəm ki, Quran məxluq deyil, özünədir, özü nədir? E, özü qəlbində məxluq ictihad etməkdir. Və sonra müəllif qeyd edir ki, mollahfiziya, yəni lehfizlər. Onlar hansılar? Onlar isə deyirlər ki, Ve hema elledine yazamun ya yazamuna an nakul inel kuran kelamullah velakin alfana bilkuran ve tilawatuna ve qiraatuna lahu mahluqa ve hu min jahmiyyetin fussaka lafzi onlar deyirlar ki biz deyiriki e, quran Allahın kalamıdır quran Allahın kalamıdır ancak bizim ləfsimiz, yani quranla olan ləfsimiz, tilavətimiz, tilavetimiz qiraatimiz nədir Məxluqdur. Yəni, bu da müəllif qeyd kimi onlar deyir, fasıq cəhmi elədir. Yəni, onların etiqadı nədir? Cəhmiyyərin etiqadı kimi. Yəni, nə olsun, ilkin demirlər məxluqdur, ancaq Quranla tələfiz olunan fəylə neynilər məxluq adlandırlar. Ancaq, necə, e, bu barədə İmam Buxarının kitab var. Çünki İmam Buxarı e, öz zövründə, hamı bilir ki, İmam Buxarı e, Xorasana gələn vaxtı, yəni Xorasanda bir çox böyük alimlər var idi. Ancaq İmam Buxarı Xorasana gələndən sonra və İmam Buxarını orada imtihan edəndən sonra və İmam Buxarı, İmam Buxarı olduğunu ispat edəndən sonra Xorasan əhlə alim kimi kimi tanıdılar. İmam Buxarini və orada İmam Buxaridən bir, bir neçə yəni dövrün alimləri arasından bir az e, münaqişə kimi yarandı və İmam Buxariyə olunan ittihamlardan da biri o idi ki, İmam Buxarid deyirdi ki, güə, İmam Buxaridən adında tələfiz edirlər ki, İmam Buxarid deyir ki, e, bizim feyllərimiz nədir? Məxluqdir. Yəni, əgər biz e, Quranla tilavət ediriksə, həmən feylimiz nədir? Məxluqdir. Yəni, bir növ elə bil ki, e, Quran özü də bizim felimizdən baş verilməndən sonra nəyə düşür? Məhlukada düşür. Və İmam Buxarı bu fitnədə bir çox ittihamlar oldu. Və İmam Buxarı isə bu barədə öz eytiqadını bəyən etməkdən ötür, ayrıca bir kitab yadı, Xəlqü Əfəl İbət, Məhlukatların feylin xəlq olunması kitabı adını yazdı və dedi ki, Kimsə mənə bu eytiqadı yönəldirsə, Bən xata edir, düzbaşa düşmür. Mən deyirəm ki, qulların feyli nədir? Məxluqdur. Ancaq bizim Quranla tələfizimiz nədir? Məxluq deyil. Yəni, insanın səsi məxluqdur, məxluq deyil. İmam Buxarə deyir ki, insanın səsi məxluqdur. Ancaq o səsin tələfiz elədiyi Quran məxluq deyil. Bax, burada İmam Buharini xataya nisbət ediblər. Halbuc İmam Buhari Əhlüsünnənin və ilkin sələf alimlərindən tanınan alimdir. Və İmam Buhari sən bir çox məsələlərdə əsassa örnək dəlil götürülən İmam Buhari nəqlləridir. Və İmam Buhari bu cür töhmət olunsa, bir başı Əhlüsünnəyə sələfin kökünə töhmət olunmuş olur. Ancaq İmam Buhari'nin fikrinin incəliyinə baxın ki, deyir ki, deyir ki, bizim səsimiz nədir? Məxluqdur. Ancaq o səsin tələffüz elədiyi Quran Allahın kəlamıdır. Yəni, sən deyirsən ki, e, rahim Ər-Rahman, Əlləməl-Qur'an. Həmən o səslər eşidilən səs nədir? Səsin sənin məxluqdur. Amma eşidilən tələfiz olunan məlfuz, o nədir? Allahın kəlamıdır. Yəni, Ər-Rahman Allahın kəlamıdır. Ancaq o e, kəlamı tələfiz eləyən səslər nədir? Məxluqdur. Və ona görə ləfzi ilə də qeyd edirlər ki, Deməli, e, biz deyirik ki, Quran Allahın kəlamıdır, ancaq deyirik, bizim ləfisəmiz Quranla qirayətimiz və tevaqətimiz nədir? Məxluqdur. Yəni, Quran Allahın kəlamıdır, etiqad edirik. Ancaq Quranı biz özümüz tələfiz edən zaman artıq Quran nəyə çönür? Məxluqa çönür və müəlif də qeydə elək ki, onlar cəhmiyyələr, fasiq cəhmiyyələrdir. Və sonra müəlif rafizlərdən danışır. Rafizlərdən danışır və rafizlər, yəni kimlərdir və müəlif e, düzü biz e, oxuduğumuz sözlər hər birisi müəlif kirmaninin sözüdür. Ancaq eyni ilə də e, əlavələr etdiklərimizsə, yəni e, kitabı təhqiq ediləyənin yəni, sözlərdir. Yəni təhqiqçi qeyd edilir ki, rafizlər kimlərdir? Rafizlər onlardır ki, onlar hansı ki, Ağubəkir, Ömər, Osman və digər sahabiləri söhürlər, onları kafir sayırlar və digər bütün kafirləri kafir sayırlar. Eyni zamanda onlar imamətin əhlibeytə, yəni olduğunu etiqad eləyirlər. Eyniylə buna daha çox batil etiqadlara nisbət eləmək olar və ilk ən birinci onların Rafizi sözlərinin Allah adlanması, deməli e, İraq Şiələrinin Zeydi bin Ali ibn Hüseyn ibn Ali ibn Əbitalib. Yəni birbaşa olaraq deməli belə götürək Əli radiyallahu anhu-nun o oğlunun, oğlunun, oğlunun e, nəvəsi. Yəni Hüseynin, yəni nəvəsi bir növdə Əli radiyallahu anhu nəvəsi sayılır və e, onlar, yəni İraqın şeikləri deməli Zeydi bin Alidən e, onun və Bəşir və Ömərdən uzaq durmasını iddia elədilər. Yəni Bəzi eytiqat kitabında qeyd olundu kimi Zeyd ibn Ali ibn Hüseyin ibn Ali ibn Əbi Talib, deməli o, əli Ali radiyalarını Avubəkir və Ömərdən sonra görürdü. Yəni o, ən əfzəl insan ki, ümumiyyətdə kimi görürdü? Avubəkir və Öməri görürdü və həmen İraqın şəhərləri və buna yaxınlaşıb, yəni hətta onlar həmən dövrdə onlar cihadə gedirdilər, döyüşə gedirdilər və aralarında mübahisə düşür ki, hansı əfzəldir? Əbu Bəkr, Ömər yoxsa Əli? və deyirlər ki, gedək Zeyddən sonra sağ. Zeyddən soruşaq və e, eyni ilə də bu Zeyd e, ibn Ali özü də yəni Şiələrdə imamlardan biridir. Yəni Zeylabın adında olan imamlardandır. Və ona yaxınlaşanda və o deyir ki, əlbəttə ki, əfsəl kimdir? Əbu Bəkr Ömər və sonra deyirlər nə? Sən nə desən Əbu Bəkr Ömər 50-dən əfsəldir, bəli. Və ondan sonra bunlar nə etdilər? Üz döndərdirə. Rafat Dumuni. Yəni üz döndərmək, Rafat sözdə o deməkdir. Yəni üz döndərmək. Yəni elə bilə, üz döndərmək yox haqdan üz döndərmək. Haqdan üz döndərmək və sonra bunların adları da məhz rafizlər ona görə saydılar. Və sonra isə e, demək e, həmen bu rafizlərdən sonra, rafizlərdən sonra onlar e, deməli Zeyd ibn Əliyə üz döndərmənsə ona rafizə adlandılar və sonra həmən rafizlər 4 firqeyə bölünürlər. Deməli Zeydiyələr, İmamiyələr, Keysaniyələr və Ghulatlar. Onlarla azmışlar. Bu məlif görə, deməli e, Rafizə Rəxanə danışır ki, deməli onlar ellədin təbərrəun min əhsab-ı Nəbi və səlləm və isubbūnahum və intaqisūnahum və yekeffirūna l-ümmə illə neferən yəsīran. Və lisət ar-rafidə deməli səmi fi Məlif qeyd eləyir ki, ki Rafizilər kimlərdir? Onlar hansı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmən uzaq dururlar. Yəni söyürlər. Onları naqistləşdirirlər, yəni naqistləşdirirlər, burada təhsilə onların özlərinə görə deyil, şəxsələrinə görə deyil, eynidir onların namuslarını ləkələyirlər. Yəni, rahvizlər elə bir toplumdur ki, onlar, Nizib-i İbn-i Rəhmadə dediyi kimi, ən şər kimlərdir? İnsanlardır, hən şər insanlardır, hətta onlar, yəni hər bir Peyğəməsəm sahabəsindən hər hansısa bir ləkəni iddia edə bilərlər. Və ki, onlar ümməti, yəni Peyğəməzəm sahiblərinin küfürdə iddiam eləyirlər, hamısını kafi saylar, yalnız və yalnız bir neçəsini, yəni Salman, Radiyalan, Miqdat və Abuzər və bir neçəsini, yəni 3-4 dənə sahibədən başqa hamısını küfürdə iddiam eləyirlər və müəllif qeyd eləyir ki, və İslamdan onların heç bir payı yoxdur. İslamdan ondan heç bir pay yoxdur. Yəni, hətta burədə rəyədə ilkin sərəfləri deyil, hətta ondan sonra olan əhlüsün alimləri rafizlərin əslən İslam'a daxil olmadıqların deyirlər. Hətta onları 73 firqədən saymırlar. Hətta onlardan soruşan, İbn-Teymə Rəhməldən soruşan da, dedi, ə, İslamdan, dedi, yox, dedi, birinci onlar İslam'a girsinlər, sonra İslamdan danışarıq. Yəni, nəyi göstərir? Onlar o cür eytiqatda olanlar hətta İslamdə olmuşlar, sayılmır. Çünki onlar haqqında, yəni, e, bugünkü günümüzdə də keçmişdə olduğu kimi, yəni, e, əhəli sünnəyə qarşı ən böyük ədavəti olan firqə hansıdır? Rafizərin firqəsidir. Əgər obesi firqələr bugünkü gündə biraz az mülayimləşiblərsəm, Əhlüsün nə? biraz yaxınlaşmaq istəyirlərsə, bunlar isə hər gündə atdıqları addımlarla əhlüsün nəyirlər? Uzaq deyilmaq istəyirlər. Yəni, heç yaxınlaşma fikirləri yoxdur. Çünki onların əslən dinlərinin, firqələrinin, yollarının, məzhəblərinin, məsləklərinin, mənhəzlərinin əslində nə deyanır? Yahudilik. Yahudili Yahudili yəhudilik. Çünki onların ilkin firqəsinin toxununu qoyan kimdir? Abdullah bin Səba, digəri deyil. Hətta onu onların ikinci, üçüncü əsrlər arası yaşamış alimləri etiraf ediblər ki, Şiyəli nəsli kimdəndir? Abdullah bin Səbadan. Şiyəli nəsli Abdullay bin Səbadandı. Və sonra məlif, mən elərdən danışır və ki, o mürafid adın أخبث الروافض və hemlədin deyirlər ki, "Kim 40 nəfər adam öldürsə, kim onun həvəsinə qarşı çıxarsa, cənnətə daxil olacaq." Və hemlədin deyir ki, "İnsanları boğurlar, onların əmlaklarına toxunurlar." Və hemlədin deyir ki, Bu isə açıq kəfrdir ki, ona Sonra müəlif qeyd edilir ki, Mənsur elə kimlərdir? Onlar, Əbi Mənsur Əli Əcliyə nisbət olunanlardır. Hansılar ki, onlar ehtiqat edirlər ki, İmamətdik Əli Radiyalan uşaqlarındadır. Əli Radiyalan uşaqlarındadır və e, eyni ilə də onlar ehtiqat edirlər ki, e, deməli, Əli Radiyalanu e, e, Meyracda Eyrac olunub, yəni Peyğambət sağsan kimi Meyrac sağsan onun da başına gəlib və Eyni zamanda onlar qeyd eylər ki, Allah subantala meyras hadisəsində ona bildirib ki, sən Allahın peyğəmbəri və elçisən. Eyni zamanda Allah subantala, deməli, Əli radiyaların özünə xəlil tutub və yəni xəlil sayıb, necə ki, İbrahim ə.səmin xəlil saydığı kimi və e, eyni zamanda... Və qəfraq hədi tayfada bir qiyamə, onlar eyni zamanda qiyamətin, yəni qoxmağına küfür edirlər, qiyamət olmağına küfür edirlər, cənnət cəhnəmədə küfür edirlər və cənnəti isə dünyanın neymətləri və cəhnəmini isə insanların dünyada olan çətinlərinə qeyd edirlər. Eyni zamanda onlar qadınları və ə, naməhrəmlərini halal sayırlar. Yəni öz, e, yəni e, naməhrəm olan qadınlarını, yəni belə getsək anadır, xala dividir, bunları yəni, halal görürlər. Eyni zamanda onlar etiqad edirlər ki, meytdir, qandı, donuz ətidir, içkidir və qumardır. Bunlar yəni bütün bunlar haramlar, hamısı halaldır. Və eyni zamanda e, onların fitnətləri, fitnələri hətta hətta e, Yusif Omar Umar ət-Təqafiyə gəlib-gəlib çatana qədər O, ona qədər, yəni o bütün adətələr ona kimi, yəni, məqbul idi. Sonra isə onlar, deməli, e, İraqa gələn vaxtı artıq həmən dövrdə, deməli, e, Əbə Mənsur Əleciləni e, edam edilənə qədər bu etiqadları daşıırdılar. Yəni bir növ, bir növ, yəni e, e, şialilikdən ayrılmış, yəni baltinilər firqəsi hansı ki, onlardan Bir qisim də, yəni babəkilər, yəni firqəsiydi ki, yəni, onlarda, yəni babəkilər də bir növ e, batınıyə firqəsindən törəmişlər və onlar hamısı bu mənsuriyyələrdən təhsillənmişlər idilər. Yəni onlar e, haramların qalxdığını, öz e, naməhrəmlərinin halal olduğunu, bir çox yəni, batılı etiqatlar var idi ki, onlar onu etiqat edirlər və onlardan da müəllifin qeyd edir ki, mənsuriyyələrdir ki, və onlar da müəllif qeyd edir ki, rafizlərdən daha xəbistilər, rafizlərdən daha xəbistilər. Çünki e, nə etiqad Onlar etiqad edirlər ki, yəni kim onlara müxalif olan 40 nəfəri öldürərsə, artıq cənnətə daxil olar. Eyni zamanda onlar e, insanların mallarını, yəni halal görürlər. Eyni zamanda onlar deyirlər ki, Cəbrailə salam e, risaləni, yəni Quranı nazil edəndə xata edib, yəni o peyğəmbər e, Əli-i aparmaq istəyirdi və deyir Cəbrailə salam vəhiyyətində baxınca görəlim 5 yaşı var və deyir ki, əlini vuralar əlindən alarlar və Məhəmməd Əmsəxoğlu ondan böyükdür, sadiqdir, qoy verək ona, boynuna dir qaytarar. Ona görə onlar buynə kimi də rafizlər hər dəfə namazlarını bitirəndən sonra əlləri dizənə yuxarı qaldı, deyir ki, xanələmin, xanələmin, xanələmin. Yəni o sözü deyirlər ki, yəni deyir artıq əmin xəyanət oldu. Əmin xanə Əmin də kim idi? Cəbrayil. Yəni qeyd elə, yəni xanul el əmin, yəni əmin, əmin olan nəy nədir? Əmin də kimdir? Cabra. Çünki Cabra a.s. Allah -salam vəhiyini gətirmək nədir? Əmin olan mələkdir. Yəni təhsil bütün mələklər. Çünki Allah təhsilə quran kəndə ki, onlar Allahın əmr elədilənə qarşı asi olmazlar. Çünki onlarda seçim yoxdur. Onlarda nəfs yoxdur. onlar Allahın əmri ilə yerinə edir. Onlarda ikinci bir şey yoxdur. Eydim, yoxsa eləmiyim. Çünki o məhluqatlar sırf olaraq Allah əmrlərini birbaşa edir tərəkküzü yerinə yetirən məhlukatlardır. Ancaq insanlardır, cinlilərdir, onlarda nə var? İxtiyar seçim, şəhvət var. Ancaq onlarda isə o yoxdur. Onlar birbaşa Allahın əmrlərini yenə yetirən məhlukatlardır. Və onlar da deməklə ki, xanələmin, yəni əmin olan Cəbrəl xəyanət elədi. Yəni, məqsəd odur ki, yəni sanki e, risalə gəlməlidir kimə, Əli Radiyalaniya və Cəbrəl-i O risaləni peyğəmbərə verməklə bir növ bir növ Allahın əminamancının nədir? Xəyanət elədi. Xəyanət elədi. Və müəllif də qeyd edir ki, və onların da bu küfrüdir, açıq-aşkardır. O hədə huwa'l-küfrü'l-vadih, açıq-aşkər küfrdür. Yəni heç bir bu küfrdə nə yoxdur? Şək, şübhə yoxdur, çəkişmə yoxdur. Və deyir ki, hansı ki, e, qəlbində açıq-aşkər olan e, iman olan şəxsün bu küfürdə heç bir qaranlıq, heç bir şey yoxdur və müəllif də iki dəfə deyir ki Allaha sığınırıq, Allaha sığınırıq sonra müəllif deməli e, növbəti yəni rafizi firqələrindən olan e, səbiyyiləri gətirir və onlar da kimlərdir onlar isə birbaşa olaraq Abdullah ibn Səba, Yahudiya nisbət olunanlardır yəni Abdullah ibn Səba nisbət olunanlardır hansı ki e, Abdullah ibn Səba ilk dəfə olaraq Əli radiyyələ nə saymışdı? İlah saymışdı. Və huvə avvali mən azhərəl qoğlu bin nasbi imamətil əli və ən birinci fəhə əli radiyallahu ənhunun, yəni imam olmasının ləfsini işlədən o olmuşdur. Və eyni zamanda ən birinci əli radiyallahu ilah deyən o olmuşdur. Və eyni zamanda ən birinci, ən birinci əhli behtə və o şiəli qulu vəliyən həmən şəxs olmuşdur. Yəni sanki E, o insan yəni deyir ki Əli radiyallahu səmadadır və o, e, o isə deyir qiyamətdə axı nə edəcək? Artıq nazil olacaq. Və e, qeyd etdiyimiz kimi o insan ən birinci dəfə Əli radiyona ilah deyən və mündəfə Əli radiyona imamətdir ləfsini işdədən və eyni zamanda ən birinci Şiəliyin əsasını qoyan şəxs olmuşdur. Və biz həqiqətən Yahudilərin yəni tarixinə baxsaq Və görərik ki, ən birinci nasranlərin də dinini körüyən kim olmuşdur? Yahudi. Yəni Şəol polis adında Yahudidir. Və ən birinci həfək Yahudilərin də etiqadını körüyən kim olmuşdur? Nasranlərin də etiqadını körüyən məhz həmən Yahudilər olmuşdur. Çünki onlar e, yeganə olaraq özlərini haqq üzərində sayırlar. Onlar özlərini Allah-u S.A. seçilmiş qulları qərar verirlər. O hökumdədirlər onların rəyinə görə və onlar özlərindən aşağı olan istər misalmanlar istər nəsə digər e, buddistlər olmasın, krişnətlər və digər özünün səmaviyyə və qeyri-səmaviyyə nisbət edilən dinlər varsa, onlar yer küləsinə yeganə məxluq kimi Allah spadan sevdiyi, Və seçdiyi qullar kimi özlərinin qərar verirlər. Və belə bir halda isə onların etiqatları odur ki, yəni, yahudilərdən başqa digər məhlukatlar onların əlinin altı nədir? Qullardır. Qullardır. Və ona görə bir çox dövrlərdə nasilələrlə müsəlmanlar kimi qarşı birləşirlər? Yahudiliyə. Və yahudilik də Nasranləri və eyni zamanda İslamda da bu batıl firqənin çıxmasına səbəb kimlər olmuşdur? Yahudilər. Çünki yahudilər, yəni başqa cür e, İsa a.s.ın dini xarablığa yönələ bilməzdilər. Və onlardan biri, Şəal polis adında biri, yəni özünü İsa a.s.ın həvadarı və onun ən yaxını və onunla uzun səfər etdiyini ehtiqat edib və özünün Bibliyasını qeyd elədi, yazdı və bu ünə kimi də baxmayaraq dövrlərdə 250-dən çox Bibliya olmağına baxmayaraq bugün əldə olan 4 Bibliyadan ən, ən irəldə olanı, ən məqbus ələn, ən əməl olanı hansıdır? Məhz həmən Şahalı Polisin yazdı, yəni Bibliyadır ki, məhz, e, o da onları e, həqiqətən də düz yol üzərindən hazırmana səhəb olmuşdur. Və yenilə, Abdullah bin Səba da, Abdullah bin Səba da İslamın güzlüyünü, haqlığını, Tovidin hər yerə yayıldığını bilirdi. Və bilirdi, geçicəyəcə nəticə müsəlmanların da İslamındır. Ancaq ona bir şey lazım idi. Necə eləyək ki, İslam parçalansın, təfriqəyə bölünsün? Çünki İslamı, məsəl üçün, çox şeylərlə parçalaya bilərdilər. Təfriqəçiliyilə və başqa-başqa qadınlarla, var dövlətlə. Ancaq o həmən parçalamalarda bütün kütülə azmır. Baxın, görün, İmam Əhmədin dövründə Qurana məxluq deyilməsi barəsində. Bütün alimlər məxluq deyirdi, yoxsa yox? Yox, fərdlər var idi. Məhz həmən fərdlərin də əli ilə Allah s.ə.v. əhlüsün əqdəsini nədir? İzhar elədir. Biri də İmam Əhməd və əsası İmam Əhməd. Çünki digər alimləri elə də tanımırdı Bütün cahillərin gözü kimdə idi? İmam Əhməd. Ona görə İmam Əhməd rəhəmə Allah 30 il həbs olmaqda və bir çox cəzalara məruz qalmaqına razı idi. Çünki sanki İmam Əhməd bütün əqdəni bir ipdən asıldığını bilirdi. Yəni o da hansı ip idi? İmam Əhmədin tutduğu, tutduğu ip idi. Və İmam Əhmədin dəlindən çıxı idi artıq əhlüsün əqdəsi, artıq itəcəkdi. Və eyni ilə də bax, rafizlər də Abdullah bin Sabah da bu cür. Abdullah bin Sabah da yəni, yeganə yol bilirdi ki İslamın parçalasın. Və məs bunu addımı atmaqdan ötdü. O öz fəaliyyətinə Osman Radiyallahu xəlfəli dövründə başladı. Və e, mədnədən qırağa çıxdı. Xorasan, Şam, Kufə, Basra, Misir. Bu yerlərinə nədir? Başladı gəzib dolaşmağa. İlk öncə onun insanlara atdığı şübhələ nə idi? osman Radiyallahu qohumları ki, xəlifədirlər, öz qohumların yedizdir, öz qohumlarına baxır, nə inir? insandan bunlara qarşı nə yandı? Çin küdürət yarandı. Və sonra onun bu dəvəti tədricən başladı əhlibeytə beytə meyillik. Yəni, xəlifə əli olmalı idi, ay aldı, əli olmadı, filan olmadı, olmalı idi və həmən ə, azmış firqə, hansı ki, toplaşdılar Şamdan, Xorasandan, Kufadan, Basradan, gəldilər, nə inədilər? Osman radiyalını qətilə getirdilər. Onlardan həmən o məsələdə artıq xavarici firqələri meydana çıxdı. Sonra isə Nəhərəvanda, Azadda bir neçə döyüşlərdə, Əli Radiyalan döyüşdülər və Abdullah bin Sabah öz dəvətindən qalmırdı. Abdullah bin Sabah əksinə getdi Kufaya, Xorasana, daha da dəvətini artırdı və artıq ilkin olaraq Əli Radiyalan ilah deyənlər meydana çıxdı. Hətta Əli Radiyalanı yekə bir tongal qalib onların eynədi, bir çoxun ortada yandırdı. O sözün üstündə, onlara ilah deməyin üstündə. Və ilk şəbədə Əli radiyallahu anhı e, imam nəxsını, yəni imam ləfsini işlədən, yəni o imamdır, o peyğambərin məqamındadır, ləfsini işlədən kim idi? Abla bin Sabah. Hansı yollarda nələ o? Çünki o vaxtı uydurma ləfslər yox idi. Uydurma hədislər yox idi. Niyə görə yox idi? Çünki o dövrlərdə sahabilərin çoxu yaşayırdı. Bax, buna görə. O gün əgər, o gün. Onlar bir dən uydurma hədis desəydilər, İbn Ömər, İbn Abbas, Abu Hüreyrə, kimi deyim ta, ravilərin çoxu, hamısı var idi, hədis raviləri var idi, belə şey yoxdur, məsələ bitdi, belə şey yoxdur, elə uydurmadı və s. Hansı məsələrdən götürdülər? Məhz əhəl olan rivayətlər. Əli radiyalanı e, Peyğambəs-ı döyüşlərin birinə gedəndə Əli radiyalan mədniyəyi böyük qoyur, qoyur qoymur goyur. Əli rədiyallahu nə dedi peyğəmbərə? Dedi: "Ya Rasulallah, mən qulun bacarığı, mən filan besmişəm, məni qadından içində qoysan." Və ancaq nə dedi? Dedi: "Məgər istəmirsənmi? Səninlə mənim məqamı Musa ilə Harun kimi olsun." Ancaq dedi məndən sonra peyğəmbər yoxdur. Bu ləfzi cəhdi götürdülər. Şəhid əhli sünnə məktərlərindədir. Ancaq orada məndən sonra peyğəmbər yoxdur ləfzi yoxdur onların rivayətlərində. Və ya da Qadirqum Şəhiddir. Əhlisu nə ki, o səhidi. Çünki onun qıssanın vaqeəsi var, baş verməsi var. Onlar deyir ki, bəli, Qadir qumda Peygəmbər durdu, dedi ki, mən Qunt məula və Əli məula, şəhiddir biz onu qəbul edirik. Necə baş verdi o hədis? Əli radiyallahu anla Peyğəmbər asam xadimlərən binanında yaranır. Sanki bəzi rivayətlərə gəldiyi kimi, Əli radiyallahu anın əmrini yerinə yetirmək istəmir. Xadimədir, Peygəmbərin xad임əsi yerinə yetirmək istəmir. Və bu narazılıqda Fatimə də Peygəmbərin qızı idi. Yəni, nətər olur ki, sənin xadimən sənin qızıma xidmət edilməyəsi, o da sənin ailəndir, əhli beytindir. Və bu xəbər Peyyəmsəmə çatanda, Peyyəmsəmə durdu, dedi ki, mən kimin böyüyəb ağa isam da, ağası yamsa, əli də onu nə Ağası bu da səhih hədissi, biz buna qəbul edirik. Və bunun kim bir neçə səhih rivayətləri götürdülər və qol qabırqasını artıqlayandan sonra, kəsib tulyandan sonra onlara lazım onun hissəsini saxladılar və qabalanı nə qoydular? Hüccət kimi qoydular və belə rivayətlər, bir neçə rivayətlər var ki, məhz onlar bundan istifadə elədilər və yaxud da ki, 12 xəlifənin olması barəsində. Peynəzəm buyuruyor ki, yəni 12 imam olacaq, nə qədər ki xəlifəliyi varsa, yəni nə qədər din varsa 12 imam xəlifi olacaq və belə rivayətləri götürdülər və artıq əli radiyalar nəyə üstələdilər? İmamlığa, əli vəlidir. Əli imamdır və, və s. Və sonra isə artıq həmən 12 sayını tamlamadan ötəri neynədirlər? Başladılar əli radiyalan uşaqların içində həmən övladları axtarmağa. Və əllərini hansını atırdılarsa, onun sonu sonsuzluğa aparıb çıxarırdı. Axırda məcbur qaldılar, həmən imaməti, həmən imaməti, həmin vilayəti çöndərdilər Əli radiyallahdan Abbasın nəslinə, birbaşa Abbasın nəslinə. Yəni xəlifəlik ora çöndü, amma imamlıq isə harda qaldı? əli radiyaların uşaqlarında və e, onların batil etiqaları barədə, yəni kifayət qədər çoxdur. Yəni əlall -əl xüsusunu gətirmək lazımdır ki, yəni bu gün, gündə, yəni kimsə həmin yolun, yəni rafiziliyin, e, yəhudiyə, yəhududan tövrəm-tövrəməsin bilmək istəyirsə, bəli, bu günkü gündə yəhudiliklə rafiziliyin etiqadına baxsınlar. Yəni, onların arasında oxşar cəhədlərə baxsınlar ki, hətta bugünkü gündə onların arasında oxşarla görə xüsusi kitablar qeyd olunub. Yazılıb ki, yəni, neçə dənə oxşar cəhəd var ki, onun arası nədir? Birdir. Məsəl üçün, Ramazan ayının e, orucun tutulması, iftar açılması və çox məsələlər var. Etiqad məsələsində, yəni onlarda 12 var, bunlarda 12 məsələsi. Yəni sanki Abdullah ibn Saba və onun davamçıları, yəni özlərində olan şeylərə uyğunlaşıb nə ediblər? Əqidəni formalaşdırıblar. Və əgər qeyd etsək ki, əgər qeyd ki, onların 3, 2, 3, 4-cü yaşamış alimləri birbaşı olaraq Yəni e, Şiəliyin əslini Abla ibn Sabadan, yəni e, gəldiyini, deməklərini qəbul etsək, onların kitab kitablanı kifayət qədər var. Sadəcə onlara müraciət edib haqqı ortaya çıxartmaqları öz öz vicdanlarına qalır. Yəni haqqı axtaranların yəni üzərinə qalır ki, sanki haqqı axtaran yəni bunu ortaya çıxara bilər. Və e, eyniylə də, eyniylə də, eyniylə də Onların, yəni bir çox, yəni batil etiqadları var ki, çünki onlar əslən, əslən Əhləbeytə sevgi iddia edirlər. Əhləbeytin yolunu gedənlər iddia edirlər, ancaq həqiqətdə isə o yol həqiqi gedənlər və həqiqi sevgi onlara nisbət edənlər kimlərdi? Əli əsynə. Çünki bu gündə onların övladlarının heç birinin içərisində o adlar yoxdur. Nə Fatimə var, Nə Hüseyin var, nə Həsəm var, yəni hətta övladdanın içində və ya da ki, getdikləri yolların üzərində onlardan əhlibətdən bir əsar alamət yoxdur. Əsar alamət yoxdur. Çünki həqiqi əhlibətə, yəni sevgini iddia eləmək məhz onların yoluna iqtibə eləməkdir. Onların dediyini eləmək, onların e, daşlığı etiqad etiqadları daşımaq. Və inşallah yəni, bu günkü günlə bu ilə kifayətlənək və hələ onlardan bir neçə fırqə qalıb və düzün Allah bir vasal Muhammədin və alil Muhamməd. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.